Я тобі вдячна за все. Піді трись своєю вдячністю. Як ти можеш? Я ще не так можу, сказала Лілія вже на ескалаторі метро. Могла б декого натравити, тільки свисну, по мордасах получиш. Але я не хочу, тому... Уже на станції метро вона сказала, що дає день на роздуми. Ніч і день. Може, майже добу. Якщо Олеся наступного вечора з'явиться на Майдані, ні, конкретно біля Ярослава, між ними все скінчено. Але щоб все було по-чесному, тоді... Ті вони битимуться? Як навчились? Хто переможе? Отримає Ярослава. Ти серйозно, Олеся, не могла повірити? А вже ж подруженько. Але, гадаю, до цього не дійде. Ну, ти ж розумненька. Ну, чао. Сядемо в різні вагони, бо ще не стримай свіріжу по твоїй підліпиці. У своєму вагоні Олеся подумала, що Ліля, мов би, права. І першою закохалась, і колись підтримувала і скрапкою, і а її серце. «Серце її сьомого року в Києві. Це ж треба полюбити хлопця з її рідного Луцька, в столиці». Сьогодні вона дізналась, що Ярослав – юрист. Працює юрисконсультом в якійсь приватній фірмі. «Якщо треба, я повернусь до Луцька», – подумала Олеся. «Якби в нього хтось був, він би не тис так руку. А якщо ти тільки мені. Мама моя, з ким би мені порадитись? З мамою, бабусею чи мовчати?» їй раптом захотілось приїхати свою станцію – так ти від лілі, вона її не боїться, і все ж на душі марудно. Марудно, марудно, не треба бравуватись, може відступитись, але куди? Шляху ж нема, от яка біда. І тут в Олесі занило в грудях, наче струна обірвалася, такий звук. Струна в грудях, може тромб, але якби тромб, вона б померла, а вона жива. Тільки з марудним закоханим серцем. Мами вона давно не бачила. Мама ображена за те, що вона її покинула, поїхала до бабусі. Але ж у мами є дядько Андрій, якого вона, Олеся, поважає за те, що він зробив для мами. Але не може бути з ними обома, не може от і все. Вона так їй і сказала тоді. Буся сама, і мама, я відчуваю, що їй не можна бути далі самою. Вона обдурювала маму чи саму себе. Їй так хотілось до Києва, але не в цьому річі, не в цьому. Невже вона таємно в глибини душі на самому денці заздрила мамі, її несподіваному щастю, ревнувала до дядька Андрія. Вона б хотіла зустріти такого чоловіка. Тепер, може, вже зустріла? Олеся приїхала в станцію. Людей вогоні поменшило. Вона злякалась. Чи йтиме потяг назад? Ще повинен? Може, ні. Вона не хоче проїхати свою станцію в житті. Ось яка біда. Олесько, очула раптом мамин голос. Так мама казала, коли сердилась на неї. Родіцький четвертий. «Я не серджуся, я не гніваюсь на тебе, Олесю». Цю фразу Віталія Подумки повторювала не раз, відколи вони жили окремо. Віталія з Андрієм у Луцьку, Олеся з бабусею в Києві. І все ж гнівилась, бо гнівалась. Бо тоді Олеся сказала так, як немає казати. Її слова, мов би, заперечили давну, дуже давню рану. «Мамо, я хочу поїхати з бабусею». «А школа? Коли закінчиться навчальний рік?» «Поїдеш», – сказала Віталія. «Проведиш канікули в Києві». Досі Олеся була в столиці тільки на екскурсії з класом. Віталія боялась вести доньку до Києва, аби, аби випадково там не зустріти маму Дазу. «Я хочу не зовсім переїхати до Києва. Розумієш, мамо? У тебе є дядько Андрій, а бабуся стільки років жила сама. Ти дозволяєш? Що ж їдь?» Віталія погасила зітхання. Упертість, непокора, гординя знову нас догнали. Її. І боляче вдарили. Так вона подумала. І водночас, що цього визнавати не хоче. Це несправедливо. Олеся жорстока. А вона? Зерно, посіяне колись нею самою, проростало. Гірке зерно, колюче. Мов би шпичак, якого донька вструмила у її материнське серце. Віталія поморщилась надто красиво. А тут просто заболіло. зміну фізичному болю вкотре прийшов душевний. Хоча їй було добре з Андрієм. Навіть дуже добре. Якось так затишно. Мов би, той затишок створила вона сама. Для себе, може й для нього, для їх обох. Таким було і відчуття, вистраждане, зробити хто з нас, з якої глибини. З давного часу, коли вона чекала на щастя, здавалось знаходила, здобувала його, щоб помилитись, обпектися, втратити. Андрій не робив дорогих подарунків, але міг зробити сюрприз. І Віталія раптом відчула, як важить для неї, зібраний її пізнім коханим, букети квітів чулисьця, смішна іграшка, книжка віршів. Їй довелося, що боротися з хворобою, як і боротися із наркозалежністю, якою набула, коли глушила більморфієм та іншими препаратами, двічі лягати в лікарню. Андрій був поруч. Вона починала хвилюватись, коли запізнювався хоча б на чверть години. Коли ж була на роботі, виходила на нічні чергування, то він наказувала. «Ти мусиш мені подзвонити, якщо не спатимеш. Вночі?» «Звичайно, інакше я подзвоню сам. Дзвони». Нічні розмови, коли треба було говорити упівголоса, щоб не розбудити, не тривожити хворих, стали Віталій особливо дорогі. Тим більше, що вона просила «Говори, говори, тобі можна, я слухаю». І він розповідав про своїх студентів лекцію, прочитану в день книжку, яку прочитав на тому тижні, про шлях додому або згадував щось із колишнього життя. Віталія слухала і посміхалася, отак сама до себе, серед нічної тиші, сестринське де вічно пахло ліками». У зв'язку з хворобою її хотіли звільнити від нічних чергувань, але Віталія запротестувала. Їй не так хотілось чергувати, як очікувати нічного дзвінка від Андрія, чи самі телефонувати і просто чути його голос. Слова майже не мали значення. За цей час вони двічі були в Києві, двічі, всього двічі приїжджала Олеся. «Минулий рів росте», – якось подумала Віталія. Вона й боялась приїзду доньки та жінка, і дуже чекала його. Дружина Андрія лишилась з Греції. Назад не повернулась. Разів кілька на рік телефонувала, обіцяла приїхати, а коли Андрій подзвонив сам і чесно сказав, що в нього є інша жінка, Ірина, його дружина, засміялася і сказала, що давно живе з вродливим, молодшим за неї темпераментним греком і при першому приїзді дасть згоду на розлучення. Однак вона не приїжджала. Письмової згоди не просила. «Я йду через ліс на твій голос», сказала Віталія якось ночі в телефонну трубку. Серед ночі? Зараз так. Але хіба ти забув? Звичайно, ні. То було під час їхнього виїзду до лісу. Андрій купив, швидше отримав у подарунок за майже символічну ціну від знайомого Жигулі. Походив на курси водіїв, і ось вони в лісі. І не раз, але того разу. Вони виїхали поблукати, назбирати жовтого гарячого і багряного листя. Які букети композиції з такого листя вмів і любив Андрій і відворяти? Ну, якщо почастить, то грибів навіть кошечка від цілком пакета взяли.